Bé, doncs eh, ja tornem a estar aquí, comencem la segona part del Plaça de Nou. Eh, ens queden de les coses de casa comentar el que dèiem, eh, la participació de, de la, la Junta, que va, van assistir a Badalona aquest eh, dissabte a la primera jornada de bones pràctiques de gestió castellera. Estem mirant de, de contacte telefònicament amb el president, amb el Roger Pereira, Eh, mentre no, ve, no tenim la connexió, doncs, eh, parlarem de, de l'altre acte que tenim aquest cap de setmana, com deia és la, la primera eh, trobada castellera del Vallès Oriental. Com a mínim, la ja hi havia algú, alguna veu antiga de la colla que deia que potser no era la primera, però bueno, com a tal eh, sempre hem dit que, que sí, que... Com a tal, d'organitzar una trobada i, a més, amb el compromís de les altres colles de cada any organitzar-la una d'elles. Sí, no, no, sí, com a tal i com a tal, al final treuràs una primera, naturalment, si li poses tamperos tant i tants contres, o i sigui, és normal que sigui la primera, però, vaja que no, sí que hem actuat amb ells, i com a trobada colles d'Al Vallès, i hi havia hi ha hagut varios anys, no que passaven en Vallès tots dos tots dos, al Vallès Occidental i al Occidental. Mm. I ara doncs, hi ha el compromís de continuar amb, amb només al Vallès d'aquí, el nostre. Bé, doncs, eh, em diu l'Adrià que ja tenim en comunicació telefònica el president, el Roger Parera, el que saludem ara mateix. Què tal, Roger? Bona tarda. Bona tarda. Ens tens bé? Perfectament. Vull vale, dir que t'hem estaves... agafat eh, fent feina a l'Era. Sí, estem jo i la Tina a l'Era preparant els papers de la subvenció de la Diputació. Doncs pues ara és el moment de que si algú vol trucar el telèfon fix de la colla, hi ha algú per contestar. Ara mateix hi algú, i si som jo i la Tina per contestar el telèfon fix. Això sí, passa que potser els distreus de la feina que estan fent, però sí. bueno... <laughs> Doncs eh, t'hem trucat perquè eh, ens expliquis, eh, perquè va vau assistir aquest dissabte a la primera jornada de bones pràctiques de gestió Sí, la, la junta de la coordinadora ja la sortint de l'any passat va planificar una trobada de totes les colles que volguessin de cara doncs, a Sempre s'havien fet trobades, sobretot de la vessant tècnica, i era la primera vegada que s'havia una trobada de, per explicar o per millorar la vessant de junta, no? I aquest any la trobada i la, la, la, la, el curs o el taller era sobretot dedicat al tema d'ingressos, no? De com millorar els ingressos de, de les colles castelleres, no? Hi doncs, va ser durant tot el matí, des de les 9 matí fins a la 1 de mitja, i en un primer moment es va... Eh, es va, es va fer públic un estudi sobre les colles castelleres... En quant... Sí, aquell estudi que es va fer, bueno, que va va es va fer durant l'any passat a la Universitat Rovira i Virgili de, de Tarragona, que em, és, és una, una, un treball que es va finançar amb diners de, de la patrulera que hi a Tarragona. Correcte, no que comença amb ERRA i acaba amb, amb sol, sí. Sí. Mm. Llavors, eh, l'estudi força interessant, ens van donar una còpia, però bàsicament la part més, més interessant de gara totes les períodes de venir després, quan es van, eh, es van donar a conèixer doncs, diverses maneres de, de poder finançar una colla. Com no? les conegudes fins ara, doncs, a tema subvencions amb l'Ajuntament, amb diputacions i tal, i es van explicar casos d'èxit d'altres colles, de, de cara doncs, a les subvencions. Ara mateix enviar el CAP, per exemple, tot el tema de marchandatge que fa el CAP Grossos, van explicar doncs, tot el que fan, de quina manera, quin tant per cent d'ingressos els hi representa, de tot el, de tot el pressupost. Cap Grossos va, van dir un 15 o un 18%, em sembla recordar, de tots els ingressos en un 15-18% el tema del marchandatge vull dir que potencien són una de les colles que tu vas a, on a les places on actuen i la veritat és que tenen una, un tros de paradeta una in, important sí, sí, és, una, és una botiga amb volant que... sí, ens, ens van comentar que no sé, em pensava que era per les santes que els ingressos de la paradeta era una xifra de cinc números o sigui més de 10.000 euros d'ingressos amb un dia amb una paradeta. Vull dir que potencien moltíssim el tema de la paradeta. Van explicar si, van explicar si una altra de manera de recaudar diners és saltant les normes de la, norma de, la de la coordinadora i poder poder ser <ríe> <ríe> um, publicada a la samarreta a les camises? Aquest tema eh, l'han de comentar després, però ja que m'ho treus, quan de... Eh, pues, sí, eh, el, el, el president de la coordinadora, al moment de tancar a la trobada va, va, fer, va fer comentaris, evidentment, amb segones cap a la collega de castellers de Vilafranca va fer menció al, al, al, a l'escrit i a la norma de que, és, de, que no s'ha de portar camises o patrocinadors de la camisa de que evidentment, doncs, de les colles castelleres eh, tots els valors socials que tenim, doncs, hem de saber conviure amb els nous temps que tenim, i que una cosa és fer actuacions comercials i l'altra cosa és vendre la camisa, no? Va fer comentaris, evidentment, amb segones cap a... Bueno, entenc jo, cap a Castells de Vilafranca. En aquell moment, tots tot els assistents ens estaven mirant a veure si hi havia algú de Vilafranca <ríe> i em, sembla, em sembla que no hi havia ningú perquè tots estaven de viatge, em sembla. Bueno, doncs Déu n'hi do, És porque... bueno, -es que els de Vilafranca tornaven a estar de viatge per l'estranger. sí. Mm. Llavors, eh, bé, bueno, perquè aquí parla la notícia de la, de la, de la mateixa coordinadora, eh, xifra la participació en unes 120 persones, membres de 43 colles diferents. Sí, em sembla recordar que hi havia un màxim de 3 assistents per colla, en aquest cas hi, -hi doncs, jo com a president, la tindrà com a secretària i el Ferran com a presurer, i la veritat és que sí, pues, la veritat és que la sala estava plena, plena la sala, la veritat és que molt bé. I dic, com a casos d'èxit, a part d'aquest de Capgrossos, també temes interessants, hi havia el micromecenatge, que fa, sembla, dos anys, eh, els bordegassos de Vilanova em sembla que van ser, que van aconseguir doncs, 3.000 euros via micromecenatge. Sí, la van ser, de, crec que van ser, recordo, com una, una campanya, com patrocina una viada Correcte. i van eh, mirar de buscar doncs, amb petites aportacions de, de la gent doncs, eh, aconseguir els diners necessaris doncs, per poder fer la, la diada de la colla i portar, portar colles importants correcte sí, sí. després hi havia, eh, hi havia una altra sembla que eren els, eh, una altra colla els a Badalona mateix ser, la cap de canalla en aquell moment que explicava doncs, tots els convenis que havien fet una cosa similar a el que nosaltres estem fent amb la rifa, no? Ja que els comerços no poden donar calés perquè estan tots fotuts, almenys doncs, convenis amb comerços a cara que et donguin material que puguis aprofitar o per la colla directament com material esportiu o per material per canall o material per la, per la colla en general o material per fer una risa, no? Que és una cosa final que nosaltres ja estem fent des de l'any passat i que aquest any hem tornat a fer. Okay. Jacudí, ja, ja, ja us aprofitem per recordar tots els eh, castellers i castelleres de, de la nostra colla la importància de, de vendre tot aquests, eh, tots aquests números perquè són eh, pràcticament diners que entren nets a, a les arques de, de la colla en una, una situació que estem doncs que... Tot, tothom, tothom necessita diners i la, les finances de la colla, no sé, no estan malament, però sà, po po po po poden millorar. Millor. Sí, sí, podrien millorar força, no? És com aquell, eh, podria mejorar bastant, no? Com diuen a com sembla? Sí sí. Pues sí, sí, la veritat és que sí. Després hi ha un altre cas d'èxit de la coordinadora de colles castellers de, ba de Barcelona, que engloba totes les colles castellers de la ciutat i que s'han associat doncs, per poder demanar doncs, més calers eh, de cara a tota la, la Diputació i a l'Ajuntament. I, bueno, clar, això no és, no és... nosaltres no podríem fer-ho, però, vaja, és un altre model d'èxit, no? I, bàsicament, van ser aquests quatre o cinc models d'èxit que es van uh -huh. explicar, que es van explicar com es van fer, de quina manera es feien, i a partir d'aquí doncs, es va obrir un torn de paraules, preguntes i un petit debat de quart uh -huh. I, Però això va ser força interessant ser no. interessant I sobretot, jo al final feia la reflexió amb els companys de Castellesa que, sobretot en un tema en quant a l'estudi que va ser presentat, clar, en l'estudi, doncs, per exemple, deia doncs, les colles de 6, de 7, de 8 i de 9, totes dividit per, aquest, per la seva gamma. doncs com es financia? No? Doncs el tema de socis eh, és un 10% de tots els seus ingressos. No? El tema de mercandatge és un 15, el tema d'actuacions és un 20. I, van, i van, bueno, amb això, el és que veus que tu no estàs tan lluny de la realitat, vull dir que tu no ho estàs fent malament i totes les colles així em sembla que tenien un, una, un pressupost, diguem-ne, mitjà, d'uns 20.000 euros. Vull dir que és, és un pressupost com el nostre, no? Vull dir que no estem ni tan lluny ni tan malament en relació a les altres colles del nostre mateix nivell. No? Uh -huh. La veritat no. que, que aquestes coses són, són útils i interessants per això. Mm. Doncs, eh, bueno, reflectint a l'èxit d'aquesta jornada, unes jornades que a la seva creació doncs, eh, parlant tant la coordinadora com qui ho organitza, doncs, eh, la voluntat de, que, de, que, de fer una trobada anual sobre si igual que es fa la, la jornada de prevenció de lesions o... Mm -hmm. Tot, tots aquests temes més tècnics, és el que deien. Doncs mirar de, de fer també una, una trobada anual de, de les colles doncs, per parlar d'això, de, del funcionament intern de, de les colles. Correcte, sí, sí. També es va crear un debat, ara el mateix m'aghan recordat, del tema de les quotes, no? De si quines colles castelleres doncs, fan quotes, si són, si són obligatòries, si són eh, voluntàries... El tema de les camises, si s'han pagat, si no s'han pagat, si es donen, si no es donen, si hi ha dipòsit, si no hi ha dipòsit... Bàsicament, totes les colles tenen totes les maneres, vull dir, hi havia colles que les donen, hi ha colles que les fan pagar, hi ha colles que fan pagar una, una voluntària, colles que no... Vull dir, no, no hi ha, no va haver una, una unanimitat, ni totes les colles ho fan de la mateixa manera. Mm. Molt bé, doncs eh, et, deixem, et deixem treballar. Ja... Ja en parlarem durant, durant la setmana i doncs, agrair-te la, la teva atenció i un dia que no has pogut venir a ràdio doncs, també entrar, entrar en antena a explicar el tema aquest d'aquesta reunió. Doncs, moltes gràcies, Roger. Vinga, vosaltres. Adéu. Bé, doncs, eh, un cop he comentat aquest tema, doncs, eh, anem a recordar això, la convocatòria per aquest eh, diumenge. A les 11.30, davant de l'Ajuntament Nou, sí. per sortir en cerca vilat per tota l'Avinguda Llibertat, fins per arribar a la plaça Plat de la Riba, on teòricament a les 12 del migdia ha de començar l'actuació de la primera trobada castellera del Vallès Oriental, on participarem els castellers a Mollet, amb els eh, xics de Granollers i els castellers de Caldes. Correcte. Doncs sí, i com dèiem, aquest, eh, després del, de l'actuació doncs anirem a, a l'Era doncs per gaudir del mural acabat de pintar i, i fer el pica-pica. Per gaudir del pica-pica. El mural, <ríe> el veurem i prou. Molt bé, doncs eh, alguna cosa més per comentar? Hi ha eh, algun comentari no a res. les xarxes? No res, no, la gent dorm, veu la tele, no sé, escoltarà un radi mollet. Suposo que algú sí, no? Doncs no estan per la labor. No, no hi ha cap comentari. Bueno. L'únic comentari, sí, però a principi de programa la Carmen Pérez comentava que aquest, aquest cap de setmana que fem nosaltres la trobada eh, es refà o sigui, eh, es sí. fa el... La, el la trobada castellera del Tibidabo, del Tibidabo, que es va suspendre per motius climatològics, farà més escats. I ens mm. eh, preguntava que si no anaven, doncs no, no on anem. No, clar, evidentment, si tenim, però... tenim actuació, però és que... Subtosament no és que no vagi mollet. <laughs> és que no va ningú. <laughs> és que tal. Segons la, la gent... Eren, en principi, quan, el dia que s'havia de que 13 fer... Eren tretze colles. Tretze, onze 13 Tretze colles, o... 13, 13, 13 13 colles, en era. total. Això el dia que es tenia que, que fer. I ara mateix a l'agenda de la coordinadora només, només figuren dues colles, que són les castellers de Figueres i la colla jove de Vilafranca. Se suposa que les altres colles no poden anar, no perquè, no poden anar, perquè, tenen... anar perquè tenen actuació. Perquè, a més, aquest, eh, aquest diumenge tenim diades importants. Aquests calendaris, canviar... O sigui, aquesta és l'alçada de temporada, canviar una data per, per, per, per mal temps i tantes colles, és normal que ara estan actives totes totes les colles. Sí. Mm -hmm. mm. Doncs eh, comentarem algun, el, els resultats més destacats de, del cap de setmana eh, que han estat eh, els capgrossos de Mataroc a la seva diada del 17 aniversari ...han fet el seu primer castell de, de nou de la temporada... ...i per tant són la segona colla que, que prova aquesta temporada, que prova i descarrega... ...perquè de moment aquesta temporada tots els castells de nou... ...o sigui, els dos que s'han provat s'han descarregat... Eh, ...uns calguersos de Mataró que van començar amb un intent desmuntat de 5 de 8... ...per plantar la catedral en el torn de repetició... ...en segona ronda van descarregar aquest 4 a la nova enfolra i van acabar amb el 3 de 8 i un pilar de 6 que només van poder carregar i després eh, una cosa que acostumen a fer és fer tants pilars com anys celebren i van fer 17 pilars simultanis dels quals eh, 15 van descarregar i van pujar molta gent que no acostuma a fer pilars doncs eh, es van trobar que dos d'ells van, van caure després de, de carregar mm -hmm. En aquesta mateixa diada els castellers de Sant Cugat van descarregar el primer castell de 8 de la temporada, el primer 4 de 8 després de, de fer un intent desmuntat eh, un castell de 8 que van acompanyar amb la torre de 7 i el 5 de 7 Déu n'hi do, eh? bona actuació eh? Sí, sí, i els marrecs de salt van, eh, van ensopegar amb l'intent de, de 8 pisos, van desmuntar dues vegades el, el tronc del 4 de 8 però sí que van... Eh, van descarregar tant la Torre de 7 com el 5 de 7 i van acabar un 3 de 7 i Pilar de 5. Molt bé, una, una gran bona als capros de Mataró perquè 4, no? També molt matiner. I mira, Déu-n'hi-do, eh? I amb el 5 de 8, eh? També... Sí, sí. O I sigui que fan molta força, eh? 5 de 8 i el 4 de 9, o sigui... Mm. La veritat és que és... Suposo que el 3 de també tindria les, els seus canvis, i segur que seria de cara al 3 de nou, però són dos castells de de gama extra. Si és que parlem del castell de nou últimament com si fossin castells solits, però totes les colles tenen que començar també cada any a fer canvis just quan acaba la temporada. No, no és tan fàcil una colla d'aquesta, com, com Mataró tira un 4-de-9... Tan, tan aviat. Sí, sí. Eh, altres resultats de, de la setmana, sí, destacats. Eh, tenim l'aniversari dels nens del Vendrell, on la colla jove, Xiques de Valls, van eh, descarregar el 4 de 8, van eh, ensopegar amb el 5 de 8 i van fer el 3 de 8. Eh, els nens del Vendrell van fer la torre de 7, el 4 de 8, al 7 de 7 i el van de 5 i els castellers de la Vila de Gràcia van fer el seu primer castell forrat de la temporada amb una torre de 8 en forra que van descarregar en segona ronda acompanyant el 3 i el 4 de 8 eh, sí, Molts castells de 8 El que sí que ens ha sobtat eh, veient els resultats eh, l'aniversari dels castellers Santa Coloma on els castellers de Santa Coloma a pròpia plaça i celebren l'aniversari només van poder fer dos piles de 4 això és una cosa que lamentem i no ens doncs, esperem que, que hagi sigut un mal moment i que bueno, aquesta colla ja ho té a vegades, que, que els hi entra molta gent de, de cop però també se'ls hi, se hi marxa. No sabem exactament els motius de per què no van poder fer castells però... Bueno. Com Semblava que l'any passat havien recuperat una mica els castells i tornen a, tornen a anar a la baixa. Mm doncs eh, què més hem de comentar de, uh, actuació, una actuació especial pels 20 anys dels castellers de Sants que es va fer a, a la plaça Sant Jaume de Barcelona on els eh, castellers de Sants eh, ja posen les cròniques que igual que van, de, van començar destacant a la temporada dels castellers de Barcelona per quantitat de castells doncs ara els castellers de Sants per qualitat d'aquests castells on doncs ja, ja han passat per davant de de l'altra la coll, colla gran de la ciutat, uns castellers de Sants que van descarregar el 5 de 8, la torre de 8 en Folra i el 7 de 8, amb un pilar de 5 al balcó i dos piles de 4. En la mateixa actuació, els castellers de Barcelona van fer 5 de 8, intent desmuntat de 7 de 8, el 7 de 8, en tercera ronda van fer el 3 de 8 i van carregar un pilar de 6, i els castellers de Terrassa van fer el 5 de 7, el 4 de 8 i la torre de 7. Val a dir que la diferència de nivell és el dos de vuit. Sí, és la, això, la, la és dos de forra. És dos de vuit, de perquè clar, o sigui, Pràcticament la mateixa actuació, el que passa que... Eh, bueno, Barcelona ja és la, la segona vegada que descarrega el set. Mm -hmm. El set Sí, sí. No, no, Déu-n'hi-do. També molts, molts, moltes actuacions de vuit, eh? M'agraden, m'agraden. Sí, sí, per exemple, en una altra, la que acostumava... La Festa Major de la Selva del Camp a les comarques tarragonines, una actuació que fa diumenge a la tarda, que és una, una hora no, no molt habitual per fer castells, on eh, la colla vella dels xiquets de Valls va, va fer 4 de 8, 5 de 8, 3 de 8 i pilar de 5 més 4 piles de 4, un d'ells que va acabar en intent. Els xiquets de Reus en aquesta mateixa actuació van fer el 2 de 7, el 4 de 8 el 5 de 7, el pilar de 5 i 4 pilars de 4. I la, co la colla dels xiquets de Tarragona va fer el 3 de 8, el 2 de 8 en folre, el 4 de 8 i el vano de 5. S'estan preparant totes aquestes colles que s'estan preparant ja per, per encarar la temporada de nou Sasako, eh? Uh -huh. O sigui, per un moment que comencin a tirar, a descarregar 3 i 4 de nou ja serà continu. Uh -huh. I ja per acabar tenim dues diades també per destacar la diada del Corpus a la festa major de Cornellà on els minyons de Terrassa van eh, fer 4 de 8 amb agulla el 7 de 8, la torre de 8 amb folre el pilar de 6 i tres piles de 4 la colla jove del xiquets de Tarragona 3 de 8, 5 de 8 7 de 8 i dos piles de 5 i els castellers de Cornellà la colla anfitriona que fa pocs dies eh, han estrenat un local propi per tant una altra colla que té el seu local i des d'aquí també els felicitem per això van fer el 3 de 7 4 de 7 amb agulla i van ensopegar que van fer dos intents muntats del 4 de 7 sembla bon que descarreguin el 4 de 7 amb agulla i després no el puguin fer és complicat eh? és molt complicat eh? I... molt complicat de fer-ho eh? I per acabar la viada del local dels Segals d'Osona on els Segals van descarregar el 7 de 7 el 4 de 8 i la Torre de 7 amb el bano de 5 els moxiganguers d'Igualada també van descarregar un castell de 8 en aquest cas el 4 de 8 que van descarregar en segona ronda acompanyat del 5 de 7 i del 4 de 7 amb agulla i els matossers de Molins de Rei que van eh, el 3 de 6, el, la torre de 6 després d'un intent desmuntat, el 3 de 6 amb agulla després d'un intent desmuntat i un pilar de 4. I bueno, ja els verds que estaven per, per Anglaterra una altra vegada. No surt la crònica dels verds? Tinc eh, castellers de Vilafranca a Salisburg i el Regne Unit van fer pilar de 4 caminat, 3 de 7, 4 de 7, 2 de 7, 5 de 6 net i 4 a la seta amb agulla i dos piles de 4. O sigui, anar... Un 5 de 6 net. Igual van anar 50 persones a fer. 5 de 6 net, perquè, per la colla de Vilafranca, jo sí que és notícia. Que és que dos caps de setmana viatjant a l'estranger seguit, i si, si és veritat que els mateixos castellers es paguen els seus viatges, doncs clar, molt, molta gent no, no hi arriba. Tot. No hi arriba, no hi arriba, clar, això passa. I a més, com que a Inglaterra ja havien estat fa poc temps... Igual els... ha anat l'altra part de la colla que no van anar-hi... Ah, podria ser doncs una colla molt gran. Això, s'han dividit en grups. I anem a repassar una miqueta, si voleu, l'agenda la, del proper cap de setmana, on a part d'aquesta trobada castellera del Vallès Oriental, que tendrà lloc aquí a Mollet, eh, tenim eh, entitats eh, perdó, actuacions el dissabte a Vilafranca, amb la colla jove, xiquets de Vilafranca i els xiquets d'Alsarrallo. Una actuació prevista pel 27 d'abril i que es va ajornar per la pluja, doncs es farà aquest dissabte. El uh, dissabte l'actuació més destacada serà la diada del pati, a uh, Valls, on actuarà la colla Joves, xiquets de Valls, uh, amb minyons de Terrassa, nens del Vendrell i xiquets de Tarragona. Dissabte, a dos quarts de set de la tarda, a la passada. és l'hora. És una molt bona actuació. Ahà. Uh -huh. I per eh, diumenge, eh, la diada d'aniversari dels castellers de Sabadell, on actuaran els, eh, els saballuts acompanyats de castellers de Sant Cugat i marrecs de Salt. És una actuació que, que es preveu que es puguin veure castells de buit, i, i bon, bons castells de buit. Eh, hi ha també la viada de Minyons de l'Arbós, on participaran els bordegassos de Vilanova, la colla jove de Castellers de Sitges, la colla vella dels Xiquets de Valls i els Minyons de l'Arbós. I hi havia una actuació a Sants el dissabte a la tarda, amb motiu de festa al carrer, eh, fila d'entitats a Sants, on actuaran els Castellers de Sants amb els Castellers de Vilafranca, Castellers de Poble Sec i Xiquets de Reus déu un cap de setmana també fa farcita d'actuacions. Sí, aquest cap de setmana a més a més la revista Castells eh, ens va convidar a la setena nit de Castells mm -hmm. on es fan entre altres coses amb... Eh, eh, ho deia bé Eh, el lliurament dels premis sí, el lliurament dels premis eh, premi a una trajectòria premi a una iniciativa social i premi a l'ambaixador dels castells ahir eh, eh, anirà una, una representació dels castells de Mollet i bé, probablement vindríem no una miqueta no, no, no, no. abans amb el sopar i tot, no? aquesta no és la que sí, donàvem el sopar? Ha... De sopar. Gala. abans era sopar i ha... les últimes edicions hi havia pica-pica ha no sé però què no, dina, no hi havia que anar tant de gala no, perquè bueno, principi hi havia bueno, que de gala, eh? O van... Jo me'n recordo de gent de les colles així, els de, de, de, de la vella de valls, per exemple, van tots amb vestit i corbata. Sí, sí. I, i et, et trobes això, el contrast de gent que va molt arreglada, gent que va arreglada però bé, i gent que va, doncs... Eh... Doncs jo aniré amb samarret de <laughs> I sí, em passaré, intentaré apropar-me una miqueta abans, a dos quarts de set, a, a la plaça del pati per veure l'actuació. Mm. És una, és una la molt bona... És actuació, o sigui, és de Minyons de Terrassa, no? De sí. de terrassa. Em sembla que la fan cada any, amb la jove. Mm -hmm. Doncs ja està. Doncs eh, ens queda un minut de, de programa, amb... ja ha acabat el temps i, per tant, eh, ens hem d'acomiadar fins la setmana que ve, on us, us donarem eh, àmplia difusió de, del que ha sigut aquesta, sí. aquesta trobada castellera del Vallès Oriental Abans d'acabar sí. Uh, sí que hi ha gent que ens escolta com ara en Garla que diu ah. que escolta però no té res a dir ah, vale. doncs moltes gràcies Garla gràcies Garla <ríe> <ríe> per no tindrà res a dir doncs ens acometem fins la setmana que ve aquí al plaça, Aneu, al pla, plaça? de nou fins la setmana que ve adeu adeu, adeu. adeu